Odu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim In alhamd lillahi nuhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa n'auzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falamudilla lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu Vajshaduan në Muhammeden abduhu, rasullu hu. Amma ba'du, të gjitha falëndërimet më të plota, jam vetë për zotin tonë, Allahun gjellë gjelalu hu, vetëm ati i bindemi, vetëm atë e adhurojmë, dhe vetëm për e ti falë dhe ndih më kërkojmë. Por sondejtë atë mushir rahmetizotilallahu te jalla jalalu te gjitha te krumbulluara te me mir njerzimit muhamedi sallallahu alaihi wasallam bishoktetit besnik mbi familja e tij te ndershme me gratet e tij te paqsta dhe mbi gjithë muslimanat te cilet e ndjekin dhe pasojn rrugen e tij me te mir deri ne diten e kiametit te nderuar vlezar me lejen e zotit jalla jalalu sonde do ta permbyllim varqen e legjëratave të cilën kemi titulu në filimin e ligjaratave mbi ndërlith shmërin e pashkoputur mbi mes e akides dhe edepit pra dykon 23 apo 24 ligjarata jemi orvat që ta vendosim ajo është e vendosur për ta shqyrtojmë dhe ta largojmë pluhurin i cili është vendosë mbi këtë mesele se muslimanët nuk dalojnë në mesë besimit dhe edukatës që shka thoni për në kajim el gjëvzije el edeb dhe edebi është edinu kulluhu e gjithfeja daj cili e ka përcjel ligeratat e ka përcjel trajtimet me vëmendje ka dalë me rezultat të pa lëkunshëm se besimtari bashkon në mes edebit dhe besimit Në çështjen e edebit dhe këtë tematikë që e do trajtojmë, nuk ka dyshim se dikush për ju mund të më thonë a a përfundojmë këto edebët? Themi jo. Ka edhe shumë tematika, të cilat mundi me titullu edebi, e debi meket, tërbia meket, edukata meket, e kështu me radhë. Gjasë nuk i kemi përmbledh gjitha, po i kemi përmbledh kryesorët. I kemi përmbledh kryesorët, gjasë ekziston edeb me sahabe. Egziston edep me të biinët, egziston edep me të biinët, edepi me ata që kanë ndëru jetë prej muslimanve, edepi me musafirim, edepi me uthtarin, edepi me kolegën, edepi me nëzansin, e kështë sëmerar. Pra nëse ish më ndalë me shumë edepë, ish zgjëru shumë kivarë dhe nuk ka qenë qëllimi që ti që detalizojmë të gjitha meselet nga se ka libra të saktuarë në biket të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 e debin dhe edukatën e dialogut dhe bisedës dhe polemikës në thirje në rrëkt Allahu Gjellegjellalu. Pro, e debi i dialogut në davet. Osh mangësi e madhe, osh ves i madhe në shëshri në tom edhe në shëshri të shumët atë muslimanve dhe mungon me të madhe E debi Muhamedi te ali salatu wassalam në prezantimin e fesë. Prezantimi fes i fesë është nderuar vëllazë rosti ibadet. Prezantimi i fesë është ibadet, është adhurim ndaj Zotit Xhelel Xhelalul. E adhurimet nuk prezentohen dhe nuk kryhen për vetëse, çuish kërkon Allahu Xhelel Xhelalul. Nuk ka mundësi njeriu me ofru diçka e cila është ibadet nga tekat e tij, nga çejfët e tij, nga sa, nga ajo çka thot kështu shkon kjo punë apo kështu e kohë rendin kjo punë rendin e prezentimit dhe servimit të fes në e tregon Allahu Gjelle Gjelalu andaj, sot dhe të mundohemi në mënir për mblejë se nëse dhe kjo tematik është tematik e veçan dhe djetarë kanë shkujt libra mbi këtë mesele dhe Ibon Kajim El Gjozie ka të shruar në këtë tematik mirë po neve do t'i zrejt me vetëm disa fjali apo një njarje të caktuar nga jeta pengamberi së sellem dhe të ndalimi me frimzimet e kësa nxarje si e prezentonte pengamberi së sellem dhe se si bisedonte me kundërshtarim. Duke fillu nga kundërshtarim me i rept edhe ajo është më husi edhe ajo është jo besimtari dhe neve të da trajtojmë dialogun me jo besimtarin që ta kuptosht të tjera se si hin ndërkta. Pra kemi të bojmë me një dialog me më të ashpërim prej hasmive. Dhe ai është mohusi në mënyrë esenciale. Nuk e pranon Muhamedit Allahu salla selam. Nuk i thot pejgamber. Nuk i thosë të ka shpallallahu. I thot si herbaz, i thot i çmendur, i thot përçarës, i thot dhe i thot çana ka gallzu Allahu xhelel xhelalu për akuzave të shumta. Kemi të bëjmë me këtë kategori. Kur ta shihsh edepin me Muhamedit Allahu salla selam, karrë shikti atëherë nuk ki nevoj me thonë, jo ki tjetëri e meriton ma pak, vetëm krahaso, vetëm krahaso. Andaj, do ta prezentojmë një nxarje të pengamberi sallallahu aleyhi sallem në mek, si bisedon të me njerëzit. Pengamberi sallallahu aleyhi sallem, fillim ishtë hadin që kanë zhëri më në Bukhari ju dhe më në muslimi, sa i përket të folurit, Neve kemi marrë një lexurat andaj nuk deshtëm ta stërgarkojmë lexuratën me edebi i të folurit, edebi se si më fol. Kemë mbaj disa lexurata në Ramazan se si duhet besimtari më fol. Qi është ka fol Ibrahimi alayhi salatu wasalam, qi ka fol Ismail alayhi salatu wasalam dhe kemi shembuj të shumtë se si duhet të harrojmë juhom nga muhabedata shumëta. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir" Feljekul khajran au ljesmut. Esenca vlezër të gjuha me, me enal. Dikush me ndonë se esenca të gjuha me elqu. E kondër ta. Esenca të gjuha është me, me e frenu. Dhe elshohot vetëm kur ka nevoj. Elshohot vetëm kur ka nevoj. Pengamir Alei Salatësër me këtë adit thot, kush i beson Allahot dhe ditës e gjikimit. Letë thoj e ditë shka të mirë, apo letë të heshtë. Det organ don. Ky ky ndërtimi kësaj fjalie jep me shenj se esenca më e shujt përveç ku ka hajër. Dhe fjala ku ka hajër kërkon mundim. Fillimisht duhet të di kjo fjala është e hajrit, e du studim. Du të më evet dikand dhe me studiu që kjo fjala është e hajrit. Pastaj, kjo vjen a është e përshtatshme për ata të cilët fjalë. Të ka transmetuar Imam Buhariu gjithashtu nga Ali ibn Abi Talib radhiallahu anë se ka than hadithun nëse ka draukullihim foljun i njerëzve qatë sa kuptojnë ha dikush ka dëshir me e shfaq vetën me terme me e ngarku vetën se po i ditit të raterme ma treja dhe ja thot njerëzve kinëse dne imaginatën e ti edhe të atyre me kryu një loj hiperbolizimit vëtë vetës hapo vërshem u zohët A fillon tre katër terme me imsu në ligjërat dhe pastaj e gjen ndonjë njerë i cili nuk ka një urim me këto terme dhe i thotë a e ditë akidën? A e ditë menhexin? A e ditë kta, a e ditë ata? Shemboj të caktuar dhe njerëz nuk e dinë për çka po flitët. Sikur ti përkthej do të ishte shumë e lehtë. A ekipi besimin e pastë? Kishmë përzijt ta banë. A e ditë se duhet të ec rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Dhe të përzijë? Më përzijë në ti. Pra Aliju radiallahu anë thot edhe mukane e kajrit du të me këshirë kujtë pjathua pra është një loj gjuhëdi, shka du të me dhanë pra esenë ca me heshtë përveç kur ka kajrë andë kjo është bazamet nga i cili në gjitë e mineve dhe fillojna këtë debatë ibnë këthiri Allah e më shiroft në zanë që shekhullu islamu të i mije në libën e ti e lbidaje e në njëhaje, histori ku më i gjatë i cili ka mbet tek muslimanat pas librit e Imam dëhebit Tarihu l-Islam është ky libër al-Bidayah wa an-Nihayah, është një libër gjigant, 20 vëllimesh ku ka përmbledh Ibn Kathir historinë e muslimanëve nga krijimi i qiellit dhe i tokës deri tek shekulli i 8. Aty ka përmend polemikat e pejgamberit aleyhis salatu sallam me mushrikët. Me mushrikët thot babun Mujadalahu l-Mushrikina Rasulullahi sallallahu alaihi sallam wa iqamatu alhujjati al-damighati alaihim wa ahtirafuhum fi anfusihim bilhaq thot, kapitin B diskutimet e muhammedet alaihi sallatu sallam me mushrikat nukbaat muhabbat var me musliman al-mushrik, nesans wa iqamatu al-hujjati alaihim then greet the argument in the Torah al-damigha e demiga e pa rezistuar. Ja ka ngrit, asit loj argumenti, i pa rezistushëm. Andaj e ka blokue personin konkretë të të të diskutojnë anaj, është mbilë në shtëpi. E është mbilë në shtëpi nga argumenti i fuqishëm, dhe ka mbejt në besë njëkës për nga mberis e sellem, dhe qka do t'i thoj njërzir, dhe e ka zxedhë qka do t'i thoj njërzir dhe ka mbejt në shirkë zotin arujtëm. Pastaj thotim nuk e thiri, uatirafohum fi anfusihim bil haqq dhe pranimin tyre në vetvjetin se kjo hak. Wa in azharu al mukhalafa inadan wa hasadan wa baghyan wa juhuda. Aza aza ne sa ata e shfaqën kundërshtimin nga inati, nga zilia, nga zullumi dhe nga rebelimi që e kishin në shpirtrat e tyre. Andaj këtë gjallë ka transmetuar gjithashtu Imam Hakimi në mushtdirekin Etina ka të rësmetu imam Behaqiu në livnët i Delailu Nubua argumentit e pengamberi sallallahu aleyhi sallam e ka të rësmetu edhe ibon Ishaqi në sirën e pengamberi sallallahu aleyhi sallam dhe iboni Hishami në sirën e tira dhe iboni Kethiri thot kjo njarje ka o bazament të fëqishëm thot iboni Kethiri Allah e më shirov nga Gjabir iboni Abdillah se ka tham i gjitëma akurejshën johëmen fekalu dhe të lezojmë në gjarën, qysh ka ndodhë, pa asë një grimëcë intervenimi, pa sta e shovë me djetartë që ka ndjerë për kësaj. Shumimi të nevojshë me mësue qysh me folë, qysh me ndiku, qysh me qenë lënës të gjurëmëve të fuqeshme të këtë tjerët nëse është për çellëm me vothin Gjell e Ruxhote Xhelel Xhelalu, atësoj për çellëm vetëm jetu jetën anarkide, e thashë nuk e thash ajo tjetër mesele, po bofasim po për dikan i cili don me ndiku në zemrat e njerëzve, atë domos dhomërisht me morr nga jeta Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam, më mirë njerëzimit, më mençuri, më pastë, më cilërtë ti dhe më i sinqertë në rrugt të Allahut Xhelel Gjell Xhelalu. Thotë umbledën një ditë prej ditëve kurajs Dhe kalu dhe thanë Kure ishtë kur thuot Në përtrasmetime, është për qëlemë paria Dhe kalu dhe thanë Undhuru a'lemekum Bis sihri vel këhanati ve shër Zgjendë një në njerin Mejësën e juve I cilë e njef mirë sihrin Falin Dhe poezin Këtë ishin tri akuzat kryesore Të Muhammed sësëllem Sihr, fal, poezin Feljeti hedhër regjull e ledhi farraka gjemaatena dhe leqkojët e kinjeri i cilin na e boni copë qëshriën ma coptoj wa shetët e emrëna dhe na e murë qështjen që ka e patë më dorë edhe e përqajti pra frenët e pushteti wa abëdjinëna dhe na e në nëshmoj fejnën tonë felju kellimhu wa ljendhur ma dhe jëruddu alej leti fole ati dhe le të shikoj e qka po këthejhet me ta. Pra një njerës gjedhë nëse e një fësihrim, qka e një falin dhe poezin, le të shikoj e le të fale me kanë, me Muhammed sallallahu aleyhi vësallem, dhe le të shikoj e qa po ndodhë. Ishi në rëvatje të fundit, para për plasjes finale, ndoshta me, me Muhammed mundet më këthiki njeri, ndoshta ka mundësi me elshua ta shka threjt prej shpadjes. Tha kalu, E ata than Ma ne alemu eheden gajra utbet ibn Rabia Tha na nuk dim për këta që ka e cekët Ma të meqëm se utbet ibn Rabia Ma të meqëm se utbet ibn Rabia Kush është utbet ibn Rabia? Baba i Ebu Hudaifës Baba i Hindit Grujes ebu Sufjanit Dhe sa për informacion Këtë njëri e kalafdru dhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Dhe se kur ka ndalë në luftën e bedrit, ky njëri nga ky dialog i frimzum, ka thonë mos dilë një luftë. Mos dilë një luftë me ta. Nga se nëse është rëndës, rejna ka mërdzu. E nëse është i vërtet, kam ju mund se pengamberi nuk hupë. Pa ta se ka ndëgju. Pengamberi sësërem thotë, së thot, kumë pa më të meqëm se u të betë të më në rabia, ama poplë i vetë nuk e ngonë. Dhe e bu gjehli, e ka nxit dhe ka provokuo në emër të trimërisë dhe, në dhe ka nxjerr në luftë dhe ka ndrruet si i dhujtar, Allahu na ruaj nga i dhujtaria. Thot na nuk dim tjetër përveçse Utbe. Than Shkoti Utbe. Anta ja ya Abul Walid. Anta ja ya Abul Walid. Abul Walid e ka pas Nofkun. Fa atahu Utba fa qal. Shkoi Utbe dhe i tha. Ya ja Muhammad, o Muhammad. Anta khairun am Abdul Abdullah Ati e më i mirë Abdullahi Ha shiko Ati e më i mirë Abdullahi babai vet Fa seketa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pejgamberi som heshti Fa qala Anta khairun am Abdul Muttalib Ati e më i mirë babajëshiot Fa seketa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heshti pejgamberi sallallahu Pytje pa lidhje Pytje pa vlerë në gjithsesë do ti rendisim mos i më çai kanë dhënë dietar nga kjo ngjarje. Fesaqe te Rasulullah dhe ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qal fa'utba fa in kun tatza'um të in ha'ula ay khayrun mink faqad abadu alaha. Nëse ti pretendon, edhe mendon se ato baba jot dhe babgjyshi janë më të mirë se ti, atë ato sjanqon çështu si ti. Sa ato kanë adhuru, ido. Wa inkun të te tezë umu Enneke khajrun Min hum Fëtë kellem Hatta nësë me akaulek Tha e si thush ti e maj mirë Sa ata Kishtë provokimi Provokimi Që se të Arabët ka qenë Të Arabët ka qenë Zakon dhe veti ve e mirë Gjithmon me ngrit babëm mbi Me ngrit Babëm e thamë Gjithmon baba jam është maj mirë Edhe Allah e ka po huket në Kur'an Se ata e kanë lanë fejen veç për babalart Inëme në të tëbihu me wajjedhë në alejhi e baëna Në këna mindjek vetëm ata që ka thojnë Babalart e tonë Pra ka qenë shumë e ngulit të arabët Që mos thoje njëri Unë jam maj mirë se baba E këtu e provokon ki Tja je maj mirë se baba jetë E për nga me i sëselle Heshtë, asë duk i dha po Asë jo Pasë ta i tha Si ti eshë maj mirë Ha thërë folë Fol takshit me çka jete më më i mirë se ai. Inna wallahi, thot Utba. Pasha Allah. Ma ra'ayna sahlatun qattu ash'ama ala qaumihi mink. Ka thon nuk kemi pa ching. I thon ching dialet vogël, tri çë doin krejt dhe e vlerçojn krejt. Mi bëgallon, s'kemi po qingj A kjo ka qenë edhe për gdhele Po edhe Edhe goditje Nguptimi sa allo i rijeti për këta që po, po, po do me boj Nuk kemi po sehle Qingj ma Ogurzi Ma izi Por poplin e vetë se ti Pra t'kemi i dasht T'kemi i vlerësu T'kemi i rritë se jetim si s'kemi po s'bob Shket, i thoni sehle qingj Dhe këli kanë thonë t'i kujta rap qingj Ket e kanë dasht Ka dhamë atë ti s'kimi po ma o gurëzisë të ti. Pro, shumë kesë në ki bojë. Farrakë të gjemaatëna, na e ki të suptu kretë gjematin. Kuptimi, shëshriën. Wa shëtët të emrëna, na e ki mor frenat e pushtetit nga dora. Wa i pëtë dina na, dhe na kej nënshmue fejnë ton. Wa faddahte na fil arabi, dhe na ki koritë në mesin e kretë arabëve. Në kërrit, në mesin e krejt arabve Hatta lë qëttara fihim Enne fi kurejshë Se hira Dedi se është përhap të arab Se kurejshë të kanë një sirë bazë Së po mundën në midal kërshi Pasaj thot Enne fi kurejshë këhina është përnda se kurejshë të kanë një falgjor Wallahi ma nëntadiru illa Mithle sajhat il hubla Ka thënë nuk emi të prid vetëm se nje britm të shtatë zonës kam bordon Arabët britm të shtatë zonës por kam rikulmi për me dal çështja për kontrollën guptimin del fëmia jashtë dhe ka nevojë me kur vërtet shtatë zona ka nevojë më mbledh krejt që më më e kri nevojën e shtatë zonës këto janë metafora që ka i bordonin Arab nuk jemi tu brit vetëm ze britmën e shtatë zonës en yakume ba'duna ila ba'din bis suyufi hatta natafana derisa të ngrisim shpatat njëri tjetrit dhe të shkatrohëmi të gjithë. Pro kje ka thonë këta në formë dhe mëshurije që mëzvijet dhe ritek kjo, e juherë rëgjull, o të burë, të full o të be, ibn Rabia, in kane inneme bikel haqë, gjë ma'na lëke hattat e kune, aghna kurejshë rëgjullë. Ka thonë, si të kesh nevojë për pare, ti mbledh me këtë parë çka i kena dhe po të bëjmë më të pasurit. Kjo është oferta e parë. A, a më sekji për parë këtë këtë këtë mesazh dhe këtë porosiçka jetë e bu. وإن كان إنما بك الباء نسكيه nevojë të mardhënjeve për gruaj. Si të kesh nevojë për gruaj dhe për femër, فاختر أي نساء قريش شئت Ata rëzgjë dhe pësillë në ndushgru jetë në mesin e kitë kurejshve. Dhe shë banë me gjishë që ta dhe ta jopme. Fel në zë u i gjuke, ashra, e na të jopmi dhejt qësi, ti njëzgjë dhe na dhejt të jopmi, që ti lojë. Dhe kale Resulullahi sallallahu aleyhi sallem dhe pengamberi sallem, i thotë, thotim nuk e thiri, Në këtë njare ka nërë disa transmitime dhe ju e di nëse në këtë transmitime dhe disa oferta. Ibo këtë transmitimin e hakimit ka arderi këtu, dërse me haki ju edhe Ibni Hisakit ka transmitu edhe disa oferta. Oferta tjetër ka qenë, si t'jesh i smudë, i në këne bi këptib, si t'jesh smudje, ta gjem një doktor. Ta gjem një doktor. Shikur që i thoj njeri ju të kur fillon më falë, e më arën gjami, ti du të me qumë të frije rralisht ata du të, të mi fri, ta ashtu ata mendoj. Kështu i ka dhe në Utbe, ibn Rabia, mosie i smut du të me të fri. Ata i ka dhe në me gjinun, se shikop, me gjinun të Arabit nuk është budalla vetëm, por është të dhe i cile ka kap, gjinin. Nga se qëmënduria dhe dhe zër, ka baje me gjin. Qëmënduria ka të baje me gjin. Si tjeshi i smut, ta gjin doktorin. Këto thënë të na, ta gjin da hoqë. Përse ku Në transmetin e teatrit i ka thonë, nëse ke nevojë për meçën prijes, ha do më bë prijes udhëheçës, komandan. Thot të bëjnë atë parën tonë. Mir po me kosto. Cilin kosto? Da hadha al-amr. Leje që ke shkaj të ke çështë shkajtë fontë. Ke këto me një kosto, jo, po ti ofron ana këto për pik çefit, jo jo. Leje të ta çka po thotë ti për e fejës e Zoti Gjelle Gjellelu, për e adhurimit njëtë Allahu të barë kevë të jala, mosële të zë Kur'anin dhe neve të japëmi cilën të dushë. Kjo shikimi dhe prizmi materialë. Qëka i tha për nga Mberi sallallahu alaihi sallam? Tha, e farak të ja e balu alit, e kry të kret o e balu alit, si të kisha la folë, unë së pondërhi një herë, që ta shofëmi ti që aki deri më funë. Dhe ta shofëmi kjo prej edhejbit lartë të dialogët. E faraghteja e baluëlit. A e kryte, krejt? Kale ne amë. Po, që ka që? Kale, në nëbiju sallësallëm, i tha për nga mbesëm, Isma minni idhen. E ta shëngon mua. A e kryte? Krejt. Dhe të shëmi për edhejbit, vlazër, kjo durimi në dialogë është për mesojme më thë më lojë. Kada është të ngu Realisht është të zbrit pa po, pejgamberin se them në nivelet ulta. Ki nevojë për gruaja, ki nevojë për para. A pejgambëson këto nuk i ka pasur po para se me me nuk i ka pasur po këto nevoja para se të mu bë pejgamber. Po, Elaj mua mos i është bë po, pejgamber. Tha tash dëgjoj mua. Qala afal. Tha po dëgjoj. Tha po dëgjoj. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam subhanallah po fletë më njeri ju më i zëdhë shëmë nda vetë, mësë shumë dhe që ka doshë me hinë njerëzit në fejë, dhe nuk ja thotë asët një fjallë dhe e tëmë. A i dhëni ju fjallë ati e hadith, a po, fjallë ati është në shpallje, nuk e thotë fjallën e vetë, kur gjo, nuk him me fjallën e vetë, tha, Bismillahi Arrohman Arrohim, me emrin Allahut, më shirusit, më shirbërsit. Hamin, Tanzilun min Ar-Rahman Ar-Rahim Zbritje prej Moshirusit Moshirborsit Kitabun Fussilat Ayatuhu Libër, të cilët janë shkoqit ajetet me përpiktshmëri të lartë. Qur'anan Arabiyan Qur'an arabisht. Li qaumi ya'lamun Për një popull që di me menduaj Shkohuaza nuk flet pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Ai lexon Kur'an nga surja Fusilet deri te ajeti 12. Dorso ana në tefsir kur të vim, kur vim në tefsir te surja Fusilet do ta shohim pse kto ajete i gazvet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por kur mrim te surja Fusilet do ta shohim pejgamberis sallallahu alaihi wasallam pse i ka zë kto ajete per t'ia lexuar utmetin e Rabija e ibnul Walidit. Quran arabisht për një popull që mendon deri sa kam rritëk ajeti fe in a'radu e nëse ata ta kthejnë shpinën, e realisht e ka kthejnë njërë shpinën, fe kull thuaj, endërtu kum saikaten, unë dhët për ju paralaj mëroj për një goditje rrufe të fuqishme mithle saikati adin vë themut sikur rrufeja qka i ka ka popullin e adit dhe themudit fe kale u të betu hasbuk u të bej tha mjaft mjaft se edhe pak hin fej këtë e kanë komentu djetarë -mo, mo mos ledzojnë mo se une hina hasbuk thati më nuk e thiri i ka thonë hasbuk se une edhe pak si të ledzojsh une e bona me tije nuk i ka ledzojnë fjatë veta Nuk i ka lezu fjallë veta Ma i ndek i gajru hëdha A s'ki i di qka qeter për muabeteve tua Kale la, tha jo Qeta Nuk kam muabete të një Fërra gja i la kurejsh U këthite kurejsh Fëkalu ma vëra ek Qka bëne Qyshe bëne punës Qka lave pas Si ndodhe Kallë, ma të rakë të shejën, ara enëkum të kellimunehu, illa kellem të hube. Nuk e kumë lan dhe një qështë që ju kishtë të shirë mi a than, vetësë si ja këmë than. Kishë përqëllim ofertat. Kishë përqëllim ofertat. Ata brezër e kishën vishë një siklet. Hiqë kur gjotë jetër. Ata vishë një siklet. Most na humë be pushtajti. Most na humë be pasurija. Kallu, fehel e gjëbek, thanë, A të përgjigj? Tha po, mu përgjigj, po kur gjo nuk e mora vesht. Mu përgjigj, po kur gjo nuk e mora vesht. Në transmitime tjera, ka ardh, po, mu përgjigj, fjale e ti nuk është siher, fjale e ti nuk është poezi, fjale e ti është shumë amël, fritët i ka të larta, rajt i ka të fuqishme, ki kur anë, kam ju mund juve, e bu gjehli i thëtë, se hara ka vëllahi pas ka bo siher o ebal velit tha tash ju qështu një banjani në të smetime tjera të kethiri, është mshelë në shtëpinë e ti ebal velidi deri sa i ka shku e bugjehli të shtëpia dhe i ka thonë, shka u bon si fole me Muhamedin sëzëllem s'po delë pre shtëpia ka thonë jam, bon, jam të menu ata shka ma tha aj atë ka, at ka ma shtrua, atë ka bo sëra tha jo vëllahi dhe deri sa i ka provoku biseden dhe ju Qadal ka, ka thon Muhammed alayhis salam isht sehrbaz dhe Allahu jalla gjele jalalu kasbit ajete ku e ka kërcnu Utbetu Murabia se mos e ka kuptuar hakin ka shkuar pas epsheve të tyre kjo është dialogu në poezi nëse i mbledhim të gjitha rivajetet dhe çdo transmetimet që ka të bëjë me një dialog shumë të fuqishëm në mes pejgamberit sallallahu alayhi wasallam dhe një prisit të kurejshve jo besimtar më huës qafir në Allahun gjelle gjelle gjelalu hu. Dhe në këtë tematik dialoget ka shumë për nga mberi së sëllëm. Mi për po djetarët, kur flasin për edhejbe në dialogut, zakonëshëm, e zxedhin këtë dialog. Premësimit të këti dialogu dhezër, është aje që kanë tanë djetarët husnul istimai hatta je frughal mukhalifu min kelami hi njëha ijen. Mësimi i parë. është që të mësojmi me dëgju kundërstarim dhe bashkbisedusin, deri sa ta kryje njëha ijen, përfundimisht. Deri sa ta kryje, kretë fjallën. Dhe këta e kanë mur nga fjallën për nga mberi së sëllëm, e farighteja e baluolit e kryte. Këna nuk i thojnë e kryte. Në ndërhymë që e me i kazu që i bosë së nëmë të të duru, unë të kazu t'yje. Jo, jo, e farakëte. Zhikovë vezër, shë shak, akon të folaj? Zhe akon të kazu ajete, hadithe, jo, këtë muabet. Këtë beset, a, a do gruje, a do pushtet, a do pare, a moskis mundje. Këtë muabet. Që ka i thot? E farakëte. Dhe të në kohës, për nga mësë nam, e do gjonë. Me vëmendje. Andaj djetarë kanë thonë, ndosh ta bashkëpised e ka qëllimin në fundë bisedës, dhe se të e ndërpret nuk e kuptën qëllimin. Apo, edhe realisht e bulluelidin funë e la qëllimin. Kua, kua qëllimin? Da ha dhe nëmër, leje këtë qështje. Ketë mua abetish ka e zhvillu, si kur mos të mrintë me bo sabër për nga mërës e sellem, për me e thanaj, leje këtë punë, s'kish pas kuptim. Dhe kur e than, leje këtë punë, i arëgjevabi. Dhe para kësa i tha, aja kryte e qritën. Pastaj ndërhyri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe të arrit kan than, nga kjo dhe nga ky dialog dhe nga kjo bashkëbisedë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Utbe, kuptojmë që duhet të mësohemi vëllezër me me, me shujt. Me ngua, ngojë hasmin, apo armikun, apo kundërstarin, apo ata çka bodom i bodavat, apo ata çka sot apo pranon ti meselën, apo apo Plot ka kategoritë të njëzve që ndoshta shumiset e rasveve nuk përpuhët është me ta, por dëgjoje derin fund. Kjo të shkallë e me kuptuhe. Shkallë e me kuptuhe. Se ti e shumë i bindur në tanën dhe nuk frigohësh preja sojtë që ka e thot aji. Shiko, kushu frigohën këtë rasët, otëbe, tha hasë buk nallu se une dhe pak erda ka ti. Shkallë, Pengaveri sa nuk i thosh kështu. Nuk i dha boll po më me ofertë sa më bëm me mbrou edhe diçka? Jo, ja, jo. Ja. Nuk nuk ka kështu. A dhe besimtari është me bindje. I ka bindjet e veta të fuqishme, të frymzuar prej Kur'anit dhe Sunetit pe e Pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam) dhe nuk tutet se si të folë edhe pak kundështari, mos po bindem. Jo, ja, jo. Ja. Në të folë dhoc sahat. Ai po varet nga bindja jo. Andajsa, këtë tjetri tha, "Shuj." Çfarë në ngupton? Nëse ti i thu kundështarit "Shuj." të bje. Të bje. Andaj djetarë kanë shkut libra edhe bul munadhara, edhe i bi qka i qkajtë? I bisedës, i polemikës, që i khullislamë të i mije, kur debatante, me ulema, qka thante? Folti, a e kryte, folti, a e kryte, ta shtë ke pritni, ti i pari, kshtu, dhe dhe mantante, dhe ju përgjith të pytjeve qka ato i kanë thamë. Deli sa shekhu lë islamin më tëjmije, e përmendim shumë, po me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu, u, dhe të cakëtojmë në lëgjerat, mbi sirën dhe historinë e këti njëriju, që të kuptojmë se qëfar gjurë me kalantë të këtë muslimanët, që më më rriton të përmendit shumë. Ka një liba shekhu lë islamin tëjmije, e të të sëjnije. Jemi në edhebin e dialogut. Në dhe të kandët e demandit. Dhe e ka mbi Sa Allahu flet Aty vlezer Kër ju banë demant Esharive Gjehmive Qa ju thot? Leje që ju banë demant Për dyshime qka i paracesim Ata Po ju thot edhe kështu Ju muni edhe qështu me thom Po nuk ka qështu Ja kujton shumë po në khasmit Dhe i thot sa qështu Pra nuk tut në pishupeve Apo dhe me të kazohu në ti A la shumë përve. Kjo është kërti je shumë i fort në bindjit e tua. Kër i thu Hasmit, ti se të të të kujtuar do argumente, unë që pu të japam as janë, prap, valide. Ako kër njëri e mërin majën e, e dialogë dhe bindjës në ta qka e besanë. Andaj djetarë kanë thonë, kër njëri ju hesht, e kupton mirë qka po do, këndërshtari dhe e len hapsirën që ajme, me e dëgjue. Andaj, e para prej edhebëve vëzër është, që në dialog, në davet, me hengue. E mësë mëtarë shetane, e ave që kësë ki folë, kur gjojës, kalëzën. Ngojë, ma palidhe se që kjo që ja ka ofru, Muhammed e sësem nuk ka. Asë që ti je ma i madhë që ti sëpëmun është me ngu, fjallë të kota, ha? Ti nuk je ma i madhë se Muhammed e sësem, të engu një njëri, të i thonë, a mështë ki nevoj për gruje. Ku kom? Ku kom, ha? Shekhu samë të i mija, kemi p As më i madh çka autoriteti, as më shumë dhënd thumbimi. Ku është më e madhe? Me tshatia ndo, ndo, më i shah Allahu. Masha Allah. Allah për çamën e Allahut çet provojë me tshatia, zguxoj hiç. Ndod ndod shumë lart me Konjuno. Apo andaj mos ti jap mi hapcir shejtanit kur shëngon kta se shë skalzon kur gjoki. Nëse ojsh për çollim me babë sejt, në me thir në rrug të mirë, dëgjojë është a po dhe dërinë fëndhë i thuj, a e kryte veçënërishë kër është a i tjetëri që dhe të shofëmi se pengamberi sesem, e kamiklu vëzërë. E kamiklu vëzërë, është si ju botë me ta. Me një njeri i cili ka qenë qafirë, jo musliman. Dhe i ka thënë, ja ebal walid, o ebal walid. Dërsa i thënë të o të njeri, ki thëtë e o ebal walid. As, asu, me që faqë prej e thërëshin musliman, pengamisa? Ja Resulullah, kishka i thot ja Muhammed. Ha ja Muhammed. Ju mëndoj të kusht, ti ke një autoritet e thot O tidost. O ti një me emrin tan. Do të ma pardosë mua autoritetin. Realisht sa do të danojta ai autoritetin mësh me bind me argumente të tjera bënda, por ndryshe nuk ka këtu as dikush që mundë. Muhammedi tha o Muhammed, thesa o bu o ti njëri, të sa pejgamber sa më thot e valulit. Do ta shoh me çka do të më thon pse i ka thon e balulit se e baluëli dhe ka poshë ti të dhënë matë larë që e kanë thirë arabët këtë njëri këtë njëri matë madhë që e kanë thirë si kur që për nga mërëi sallallahu a.sallam kër e ka quë letrën të i pris i romakve qëka i ka thonë sa i bukharë letra e Muhammed sallallahu a.sallam tek kush, Hirakli i madhi i romakve qëka thotë Bismillahirrahmanirrahim min Muhammed Resulillah, prej Muhammedit i dërguar i Allahot. Të dhëjtë e kush. Ila Hirakëll Adhimi Rrum. Dheri të Hirakëlli, maj madhi romakëve. Të kishë mi konë në asë që shë kishë mi shkujtë. Unë e pitham këti i madhë. Si e maj madhi Muhammed S.S. Hirakëlli, qëllë në sajë i Bukharin, në fillim e gjeni. Tërë të Hirakëlli, mëj madhi romagëve ke nuk e ka ull pozitën për nga mbetis e selim mëzaj madha, vëllë më ki kur gjanë nuk ka më në gjithë i parandërin e kome veti eslim teslem pranoj islamin shpoton ti ka Allahu eqra ke më rratejnë Allahu ta epsh për blimin dy fish, pse dy fish se ti e pranoj islamin krejt pas dvin dy fish adhim më në menë këtë fjallë, adhim rrum ti ka thonë ja ebal walid se ka post titurin më të lartë A në duhet njëriju Me e dëjuhë Khasmi E dhita Dhezër është husnul adabi Fil mukha tab Walau kanë Al mutëhaddithu kafiran Fa husnul adabi Makhjelatun lil khasmi Kanë thanë dhe ataret Nga mësimët e këti Dialogët Për nga mberi së salem është të folurit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 dzizat e provokimin, ndoshta juve dhe duke e dëgju rrasin se kini pa sa prej thumbimeve ka pas ati. Me rëzua autoritetin. Si kur qëngj, në kiprish, në kisha, në ke morë pushtetin, të këtën ofendime. Ofendime, me thonë dikush të copa në kibot, të të njëri më i kesh, që e rëdhë të të njëri, të ofendime njëri në edhanojnë ta. Dhe penjën samë gjithë ta reqet. Dhe kjo e ka bo më tërplua ta. Më h ajo është tërpruve. Adhaj djetarët kanë thanë, se për nga meri sallallahu aleyhi sallem, e ka trajtuve me asi e debi që e ka bohë khasmin më tërpruve. Adhaj djetarët kanë thanë, se e debi i lartë, e heshtë dhe e shunë zxjarmin e o rejtës të khasmin. Qa ka shujtë të utë beja? Po mi afton të utë beja që e ka mëshelë në shpinë e vetë. Ka thanë pohinë në shpinë më mirë, se... Zdisha me bama me këtë njëri. Inne li kauli hi li halawa, fjala ti është shumë ambël, fjala ti ka mu lartësue, aja, aja ka kuptu madhështine Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, andaj dhezër, kur të folsh me njerëzi, edhe nëse nuk të apranojnë qatë shka thretë ti, letëthojnë kretë regull, aja është diçka tjetër, unë diçka tjetër, mirë po edukatën së mujmë jam muhua. Kemi bisedu dhe kemi bodja logë, dhe ma ka ofru në më njërë matë mirë, të është përka me të muë. Andaj, tha për nga mberi, se se lem, unë dur madhe të ra, ti këshirës të është të për, shka përmendon. Kuri tha, a kiti diçka tjetër? Qeta, këshirë të të është, të shka përmendon. Andaj, duhet të përvecojmë këtë më njërë të të folorit në dialogët e tona. Prej, asajtë shka duhet të përfitojmë n dhe ta përvecojmë si edep dhe edukat e jona është që ti thërasim njërzit me autoritetet të cilat ato i ka në shushri Kjo shumë, shumë më rëndësi, lezer Mi thirë njërzit që shkanë qef ata, jo ti që shdush Jo ti që shdush Që shkanë qef ata Që fara autoriteti, zotroj Argument, për nga mërë i së të, të nëmi tha ja, Evaluëlit Evaluëlit, lezer, a nuk e kishë emrin Për e kishë titullin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 Abu Turab, Abu l-Hussein, Abu l-Hasan, shumë prej sahabive kanë ndje privilegj me e thirr me Novka. Edheni sot edhe kur kur disa mundohen atje me me Bonovka, Abu Filani, Abu Alani, kjo nuk është atë, ajo është Arabët. Kjo film, çka dikush do, do më përvecu, po nuk shkon ajo. A duhet më ditë në shoqërisë se çka është, Abu Filani? Nuk shkon Abu Filani, se nuk është Novka ajo. Ajo të Arabët është. Mir po të Arabët ka çej. Pengamberi sallam nuk u provokou kur i tha o ti njerë mos me kallzu ke do katën e vet. Andaj në sajt thot o te alajri je ti. Ti alaj vogul je me kallzu këtë semeselë. Ti kanë mashtruar, kanë manipuluar, ta kanë shpërlatur urin. Këtë këto thumbime nuk u të bën ti e mërzue vetveten nga kur ti të plak i plak më thon o plak. O haxhi, oj, o, o, o mid ti Ti mbaje tanën Ajë në të shkojë të poshtë satë muje Nëse ajë do me shku të poshtë Ama ty jo Ti mbaje vëtë vetën A dhe o Muhammed O Muhammed O Rëgjul, o Bur O Njeri O qin, qenq A kovë dhe kov zërën ma, ma poshtë që kjo Farrak të na Në ki të soptuë Dhe pengamberi së sëllem E mbante autoritetin e tina Ande djetarët kanë thanë se njëriju duhet t'i thratë njërzit me autoritetet e veta. Me autoritetet e veta. Tjetra prej mënsimeve që e këmë përmen djetarët, dhezër, është se dëgjimi me vëmendje, dëgjimi me vëmendje, argumenton tek hasmi dhe e krijon ndjenjën te hasmit te kundrstari. Ta mos ta chuim gjithmon hasëm, ka mundsi eki familjar, mik, dashamir ku ta diçka dhe bisedon per nje tematik ku keni mos pajtim, kur e dëgjon me vëmendje. Kjo i ati vëmendje. ja krijon atin ndjenjën kur te folesh ti me madhruf fjalën tone. Kur te dëgjon ata me vëmendje, ajo ai fol ti e sill krijo kështu dhe më hajtë folëti që atë i sëmë dëtë nguhe. Kur ti të, të folësh pas taj, taj nuk ka madhërim. Kur ti e ngonë me vëmendje, dhe përcendroësht të kaj, aj kur dëgjoje, e madhëron fjallën tane, se ti e këngu me vëmendje. Dhe kjo është prej mundësive dhe faktorve që ka na duhet me ishfaqë në, në thirë rukët Allahut e bareke, u e te alë. Pre asoj që ka kam përmendje tartë në këtë dialogë, qëtësia e pengamberi sallallahu aleyhu sallam, të me njënë të hu. Pengamberi sallam, kër ka dialogu, dhe kër ka bobi sejda, ka nejt i qejt. Dhe shikone, në vazhdimësi, nga gjarja, nëse unë këm përmenjë, në gjarjet që ka nërë në Kur'an dhe sunnet, e ka një lojt të nacionit. Këtë të nacion dhe ezer, nuk mund është me përfitun nga, nga, nga libra, nuk e ka këta libra. Andaj, nga se libri nuk tajept tonacionin, nuk tajept ku dush mundal kur dush mos smë, mundal, ku ka pik, ku ka presje, ku ne ka ngrit zënin dhe ku ne ka ul. Pejgamberi s.a.s. lam kanë dhënë dietar, qase arabët e din, dietarët e din, kë dialogu si është zhvilluar. Pra ja shoqja kam më, më, më, më nga dhënë qetësia pejgamberi s.a.s. Pra kur tu dialogue nuk nuk është provokuo ose më ngrit tash pak më zonin. Jo, kanë ndejti çeit. Kan ndejt i çeit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 shpërthimi është një fakt. Pse shpërthem? Nga se frikohet mos t'i hupe namit um e njerëzit, thotë mos t'u hupe privilegje se kimujti. Jo, besimtari nuk e ka këtë këtë mohbet, nuk nuk nuk mirret me këtë. Am paon që unë e humba as humba, kjo nuk mirret. Apo? Dhe e mohon qetecia, dhe nuk shpërthem. Dhe kjo argumenton se i ka argumentet e fuqishme. Andaj dietar kan thanë, qetecia pejgamberi sallallahu alaihi wasallam argumenton për mënirën e të folurit me, me njerëzë. Prej mësimive që e kënëzirë djetarët nga kënëgjarje, është se utbe bëde e kelamëhu lejjinën, illa ennehu dhammenëhu sebben anifen linë nëbiji sallallahu aleyhi ve sellem. Kanëtan djetarët, utbe akon i zxedhërë, ndërë thënë ata zxedhën e nja, nuk e qunë si tëllën, zxedhën dhe nja. Kure zxedhën e zxedhën precisë,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 na prishje, na dopsove, na nënxhove, na djujite posht, adhurimet tona, na i shajte zotat ton, na qoftove babë birr, grujë burr, e kështu me radh, familjat i përçave, kret këto kadali a thoj kë. Kret këto kadali a thoj kë. Çka kanë thon dietarët? Çka kanë thon dietarët? Mënyra provokuse e hasmit s'duhet te ti me meç objekt provokimik, qish fol aj, qish shprejet aj, qish ti thot aj, ti ati jele, ati qka ban, ti vetë me mera qka po dhe me të thon. Apo, shum, ka njeri, ka njeri fol me t'grit me t'zanit, ka njeri fol k'adale, i bo ka mëzit njërë qa i shka fol k'adale, qatë shumë provokon, më shpësa ki qka, qka e n'grit zanit, a me utbe k'adale, ja thëjke, mirë po në qëto k'adale, kështë sh... thumbime, kështë të shpumët mdoja, Megjithë pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rëntei çeit. Andaj, duhesh edhe me me ekap situatën. A ah, çka tha çikisën e duroj tash? Çishmunëstin u ma than këtë. Jo, mbaje veten çeit. Pejgamberi nuk u provokonte. Kjo është ajo që kanë thënë dietarët se duhet me ekap elbi i thonë rrethonës. Rrethonës. A ah, këtë status mua pa ska djuthi. Se lampa ja kthi. Vëllah, kjo nuk është çështja jon. Te ki Allahu te bareke we teala. Teki Allah unë gjelë gjelalu, dhe ki qëllime. Andaj djetarët ka ndonë ajtë qëlletën për qëllime, nuk provokohet ga gjembat e rrugës. Prej mësimeve tjera, që i kam përmen djetarët, është se pengamberi së sellem nuk i ka dhonë përgjigje për pykjet e ti. Kjo është, ajo është ka përmendimin të përvesht qëtsijës, pengamberi për sëllem që është shumë e lartë, Edhe është objekt që besimtari dytë mësinua ata, mos më provokoi dhe më nëti çeit dhe mos më me ça kokës se çka po thuhet për ta. Kjo shumë e madhe. Dhe e dyta është asnjë porgjixhe s'e ka dhënë për ata çka ai ka bopitje. A do gro? Nuk i ka thonë s'du. A do më bop pushtetar, si ka thonë s'du. Jo nuk jam për këtë. Kur i ka thonë, ai e ismut, nuk i ka thonë jo. S'jam si ismut, jam i, i shnohu. Apo që unë never mu ka Kush, unis mut Edhe, e defokuson këtu Sikur që Musa, a.s. Un mundon të firauni Me ja defokusu biseden A i dhejke, e që kanë bo Ato që kanë dek paraneve Musa që a i thënë të Rabbus semavati Wa Rabbul ardi Zotit që edhe dhe i tokës Nëse jeni që dini A i vetë këtjera pyke kia këtën të Tjetër ka Tash Muhammed s.a.s. qka bante A do gruje A i si tha, jo, që am interesun për këtë punë A do më bërë po qëtëtorë? Jo, se jam më ndërësëmë. Qëka bëoni? Kërejt këto pitjet i mur dhe i hudhi dhe tha bismillahi rrahman rrahim hamim të nzilum minë rrahmani rrahim Këta qëka për vidohë, lezer? Kur ti mundohën me ta Ha, ju, ju a thoni kështu Ha, ju, që po fani për zakë që a thoni për këtë mesele Ha, ju, a, dhe këta për lejojshë, ja edhe ata për ndalojshë, ja e kështu me ra dhe ti dhe defokusoj këtu kreshto meselën e lei. Diskutojmë çfarë diku jena. Diskutojmë çfarë diku jena. Do të mirë me llogari para Allahu Xhëlal Gjell Xhelalu lekë të muhabetit këto. Tja, e van këta, ti ajo atja, po bëjnë këta. Dhe këto janë defokusime. Të i ndodhin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pejgamberi alajhi salatu wassalam nuk elçon veten me pyetjet e tij. Kta do të më mësoj vëllazër. Kjo është art apo shkencë, çka të duhet thuj. Mos provokohush nga pyetjet. Mos provokohesh nga pythjet Ata kur t'i bojm pythjet e ulta T'i ngriti lartë Ata kur t'i bojm pythjet e ulta Qoj i nahirati Kena me dal, kena me vdek Kena me ndru jet Qish kena me abo? Qeto pythjet, qe zene qe kje qashtu që shpo dhuti Kur dillsh para lo u gjerë Qish i boq ështja? Qish i boq ështja? Kjo shumë ma, ma dobi prurse se sa Me u më hor me pythjet Të cilat ata i bojmë Andaj duhet defokusimet më fokusoun në anë boshtin dhe thelbin e bisedës. Pra, asaj që kam përmendur ato në këtë dialog është se ndonjëherë kundështari dimë të haprek emocionin. Dhe prekja e emocionit është nga gjërat më të rrezikshme. Dimë të haprek emocionin, kur ta prek emocionin duhet me shumë kujdes. Se prekja e emocionit është mënyr e tërheqës drejt, asaj që ka ajdo shiron. Që ka boni otëve? Kuj apreke emocionët? Që ka i thënë te? Jebë në echi. O djali vla i tem. O djali vla i tem. Pra, babën tanë, vla në kuptimin e popli. Arabë e kshënë me rabë, ti e djali vla i tem. Si kurë thëti, o birë, o djali bir, e, o dajes, o agjes, gabi me kije. Ha, kur thonë haxhës, kur thonë darës, kur thonë xhishës, babxishin, ti fillon me me uzbut dhe fillon me i ndruqëndrimet se thu, valla beki, ha, kjo është prekje emocionit. Emocioni vëzërosh se i ndim më i rrezikshëm, çka nuk e kenë. Emocionesh se i ndim më i rrezikshëm, andaj të çarrot. Dhymshë cita, ha, devocionë të fals, fabrikuar të zbut nënave me lompi. Ah valla finali ka dal folke. Këtë fjallë të modhe dhe thotë, jo, Allah, mërë me do këtë batelë, halë mëse vëllë ka dale. Vëllë këtë se ka dale, fojnë ke. Ta duke të mirën, e kështu me ratë. Këtë sejnë dhe nuk e provokun për nga mëjnësën sëllëm. Nuk i tha, e, po, mirë, të është masin pas këtë djallë blavi, hajtë, t'ja bojmë diqishë. Ja, ja. Hamim, kitabu. Ka finu që ati ku e ka qua Allahu, te bareke, vëtë është rëzikshmëria me lartë e ndrimit të qëndrimeve. Kërë të prejkë në emocion, të ndronë qëndrimet. Andaj besimtari, edhe e runë qëtësin, edhe nuk e nëndëshmonat, po edhe nuk provokohet emocionalisht që të ndroje pikat dhe parimet dhe besimet që i ka të pale kundura në vetë vete. Prej, asaj që ka e kanë zirë djetarë nga ky dialog, edhepse në këtë dialog ko shumë, mësimi e vlezër, mirëponeve të të shkortojmë për shak të kohës, kanë dhënë djetarët, dhëtë me pas kujdes, kur hasmi mundohet me bind se ti ki bo krim. Dhe fjalimi i otëbes, si lejna ta, se ti ki arën me zullum, me krim, me keq, me prishje, me fesad, ku farrak të gjemëa të na na e ki prish qëqërim, na e ki sha mendimet, na e ki në nxmu zotët, e ki prish, rendin që e ki na pas, dhe në këta i thëjke, farrak të kaumek, po plinë ta në e ki prish, familjet e tua e ki prish, s'ke na pa pitonëve, ma njëri, një laket se sa ti, djetarë kanë thënë, kjo, kjo është artit të folorit, qysho kjo, kur khasmi mundohet me të ba Me thaj, ku idejës më smeranë këtë pikë. Kjo është për mësime dhe. Ku idejës më rëzbjerë fa, ha, ju kini bëhë kështu, ju kini bëhë kështu. Te e ki bëhë këta, te e ki bëhë ata. Ato të ka mundësian, plunë të mira. Dhe mundohet me ti shfaqë, kishe jetu bëhë krimë, dhe ti thupo po Allah, qëta e ku më bëhë. Subhanallah. Në pas ta bëhë keqë, a. Jumë që e ku më falë sa bëhë, në ashta keqë ku Këtë këtë dikush mundohet dhe e ka at, atësime paracit kështë e jetë të bëhë keqë. Ti s'pifon që grave për dora, e të shqytë. No, kjo gabima, dëmonë, stili të prezentu me tërsi, ti jetë të bëhë fajë. Edhe ti të povë dhe filën, tërheqja mbrojtëse, mosu tërheqë. Thuj, po, këta se bajë, po kjo e mirë. Po, qëta e bajë, po kjo e mirë. Pra, ki vetë bindje dhe parime dhe argumente, por ta që ka e thua? Mos lejo që istojnë djetarët, mos lejo me të bo mundjime, me krim, me faj, nga se utbe, u um mundon të mi ahedh, krejt, barën, e këqijave, te i ki bo, te i ki bo. E për nga mësëm nuk tha, filloj me, me ledzue, kur anë, andaj këto janë disa prej mësimeve që ka i kam përmen djetarët edhe së në këta ka odo shumë prej mësimeve lezër, Bir bonaj lus me Allahun Xhelaluluhu, që Allahu Tebareke ve Teala na mëson që gjatë thirrjes në fe të Zotit Xhelaluluhu, të jemi prej atyre të cilët e ndjekin Muhamedit Sallallahu Alejhi dhe Sallam në dialog, në biseda, në bashkëbiseda, me mësh, me familjar, me kundërshtar, e çdo më radh, e lutim Allahun Xhelaluluhu që Allahu Tebareke ve Teala na mëson që ta prezantojmë fein e Zotit Xhelaluluhu çish mbasmirti, ta shfaqim dhe manifestojmë fein e Allahut Tebareke ve Teala me dritën e vet, me shpirtin e vet, me parimet dhe argumentet e fuqishme që i kafora jaon e Zoti Xhelel Xhelaluhu e lutem i Allahu Xhelelu ala që Allahu te bareke ve tere na mundson se ti bashkojna dhe ti ngjijsim mes edukatës dhe besimit dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu e nusim që Allahu te bareke ve tere nasburon nasbukoran për Brenda لبر بر ياشت م بسيم ته पाستر م اسلام ته पाستر م امام ته पाستر م احسان ته पाستر و م virtitetet e peigamberit sallallahu alaihi wasallam atiku kemi qelluash prej Allahu xhelalu ala ku kemi gabuash prej me dhe prej shejtanit elusi Allahu xhelalu ala qallahu te bareka we taala na yap profundim te mir aqulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin